Palestina 1936. U srijedu 15. travnja nekoliko naoružanih palestinaca blokiralo je usku cestu koja je vodila od cela Napta do britanskog tabora u Nuršamsu. Zaustavili su oko dvadesetak vozila kako bi iznudili novac za kupovinu naoružanja i streljiva. U jednom od vozila, kamionu koji je vozio Kokoši u Tel Aviv, nalazilo su se dva židova. U drugom vozilu vozio se još jedan židov. Naoružani Palestinci izvukli su ih iz vozila i ustrijelili ih. Jedan židov umroje na mjestu, drugi kasnije od zadobivenih rana, treći se uspio oporaviti. Ubrzo je stigla odmazda. Ian Black u knjizi Izraelski tajni ratovi piše. Sljedećeg dana dvojica židova koji su se lako mogli identificirati kao takvi jer su bili gologlavi i nosili su kratke hlače kaki boje, Dovezla su se do limene kolibe koja se nalazila u blizini ceste između Petah, Tikve i Šarone u plodnoj priobalnoj ravnici istočno od Tel Aviva. Ta dvojca, članovi disidentske cionističke milicije zvane Irgun Bet, pokusali su na vrata i počeli pucati u kolibu. Ubili su jednog i teško ranili drugog Arapina. Prije nego što je ranjenik izdahnuo, opisao je napadače britanskim policajcima. I policija i Arapi pretpostavili su da je taj napad odmazda za napad od srijede. Činilo se da je akcija odmazde uspjela. Poginuli židovi i arapi pokopani su u sljedećih par dana. Bilo je nešto uličnih nereda, ali oni su se smirili. Ali Palestina je te 1936. bila poput vulkana. Nakon Prvog svjetskog rata Velika Britanija preuzela je upravu nad Palestinom. Arapi su bili ogorčeni podijelom bliskog istoka između Britanije i Francuske. Podjela je onemogućila jedinstvenu i samostalnu arapsku državu. Uz to, u Palestinu su se iz Europe doseljavali židovi. Do 1936. doselilo ih se oko 400 tisuća. Židovski nacionalni fond otkupljivao je zemlju od Arapa. U većini slučajeva to je bila neplodna zemlja, ali židovski doseljenici suočeni s glađu i bolestima počeli su tu zemlju pretvarati u obradive površine. Povećavao se broj židova i u gradovima. U Kajenici su stvarali svoj politički i školski sustav i osnivali su obrambene jedinice. Nezadovoljstvo Arapa je raslo, što zbog useljavanja židova i njihovog jačanja, što zbog načina na koji su Britanci upravili Palestinom. I Palestina je polako počela ključati. Ian Black piše. Nevolje su počele s glasinama da su tri sirijska radnika i arapkinja ubijeni u Tel Avivu. Glasine nisu bile točne. Do 9 sati tog prodjetnog jutra velika skupina Arapa okupila se u Jafi ispred vladinih ureda, tražeći tijela navodnih žrtava. Desetci židova bili su izbodeni ili pretučeni, iako su se mnogi od njih sakrili u domove Arapa dok se masa nije ispuhala. Drugi su pobjegli u Tel Aviv. Britanska vojska izašla je na ulice i do poslje podneva je uspostavljen kakav takav red. U Jafi i Tel Avivu uveden je policijski sat, izvanredno stanje uvedeno je u cijeloj Palestini. Devet je židova ubijeno, 60 ih je ranjeno. Židevska agencija, tijelo koje je predstavljalo svjetsku cionističku organizaciju i koje je nadziralo useljavanje Židova i ekonomski razvoj, procijenila je da će naredi stati na tome. Njezin politički odjel ovako je procijenio situaciju u Palestini. Opći utisak ovog ureda i arapskog odjela da se, iako se ne može isključiti mogućnost izbijanja nekih nevolja, ne trebaju očekivati neka ozbiljnija narušavanja mira. Teško da je politički odjel mogao više pogriješiti. Tri dana nakon te procjene pomirile su se vođe pet najvećih arapskih političkih stranaka i utemeljili su arapski visoki komitet na čelu s jeruzalemskim muftijom Hadži Aminom Al Huseinijem. Odbah nakon toga počeo je opći štrajk Arapa. Štrajk se ne bi toliko ticao židovske agencije da istovremeno nisu počeli i napadi na židove. Postavljene su zasjede na prometnice koje su povezivale židovska naselja. I sada su se židovska agencija i Hagana, paravojna židovska organizacija, zabrinuli. Ne samo da nisu uspjeli predvidjeti opseg nereda, nego nisu uopće očekivali bilo kakve nerede koji bi mogli ugroziti židovske naseljenike. Kako se to ne bi ponovilo i kako bi razriješio bojstvo dva židova koji su ubijeni u zasjedi na cesti od Haife do Kalkilije, jedan od zapovjednika Hagane stupio je u kontakt s Ezrom Daninom, tada 33 godine starim agronomom i uzgajivačem limuna. Ian Black piše. Danin je unovačio mladog Arapina, čija je obitelj bila uključena u prodaju zemlje židovima. Danin je redovito viđao toga čovjeka i počeo je Hagani i židovskoj agenciji slati pisane izvještaje. Kako je odmicalo vrijeme, napisao je Danin u svojoj autobiografiji, moja su osjetila postala sve oštrija i oštrija. Od predanog farmera, koji nikada nije ni razmišljao o sigurnosnim i političkim problemima, pretvorio sam se u čovjeka koji se potpuno predao obavještajnom poslu. U jeseni 1936. Danin će stvoriti prvu židovsku obavještajnu mrežu u Palestini. Za te potvate dobio proračun od šest funti mjesečno, što je bila plaća britanskog policajca u Palestini, pa je za plaćenje troškova morao nadodavati vlastiti novac. Ezra Danin postaće legenda. Njegove metode postaće kanon djelovanja izraelskih obavještajnih službi. Dobro upoznaj neprijatelja, budi mu blizak, čekaj pravu prigodu i udari sve snage. Godine 1949. prvi premijer države Izrael David Ben-Gurion utemeljio je Mosad. Sljedeći postulate Ezre Danina, ta obavještajna služba za moto je uzela riječi zapisane u Starom Zavjetu, u knjizi Izreka. Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika. Kasnije su za moto uzete ove druge riječi iz te knjige. Gdje vodstva nema, narod propada jer spasenje je u mnogim savjetnicima. Godine 1972. svi zamir četvrti po redu direktor Mosada po nalogu izraelske premijerke Golda Meir otišao je u Minhen, gdje je palestinska teroristička organizacija Crni Ruen ubila dva i za taoce uzela devetoro izraelskih sportaša, članova izraelske olimpijske reprezentacije i ponudio je pomoć u oslobađenju talaca. Ponuđena pomoć je odbijena i Zvid Zamir mogao je samo gledati kako njemačka policija izvodi jednu od najgorih akcija oslobađanja talaca. Zamir se vratio u Izrael i tamo mu je izraelska premjerka dala u zadatak da njegova služba pronađe i ubije sve one koji su sudjelovali u izvođenju i planiranju tog napada u Minhenu. I tako je počeo jedinstveni lov na ljude, govori Fran Višnar, vojni analitičar. Izrael je odmah najavio službenu osvetu. Golda Meir je napravila listu, to se zove Goldina lista. To je bilo vrlo zanimljivo. Golda Meir je tvrdila, bolje biti odlučan nego donijeti pogrešnu odluku. Mi se moramo osvetiti jer će nas stalno napadati inače. Mi moramo odrubiti glave koje su za ovo odgovorne. Zašto je bilo to za Izraelce bolno? Zato što su većina tih sportaša bili rumujnski židovi koji su se tek doselili u Izraelu, i kao dizači utega i ne znam u kojim ostalim sportovima su nastupili za izraelsku a, olimpijsku ekipu. A, ljudi koji nemaju veze, koji nisu ni rođeni u Izraelu, koji nikad nisu bili tamo u ratu i a, to je jednostavno a, zaključeno izraelski državni vrh je zaključio da se to palestincima ne može oprostiti. 31. prosinca 1964. godine skupina palestinskih gerilaca prelazi libanonsko-izraelsku granicu Naoružani su sovjetskim oružijem i eksplozivom i odjeveni su vodore koje im je dala sirijska vojska Cilj skupina je crpka koja crpi vodu iz Galilejskog jezera S tom se vodom natapa pustinja Negev na jugu Izraela Na bliskom istoku voda je značajna strateška sirovina, važnija možda i od nafte Cilj gerilaca nije bio samo raznijeti crpku. Njihovi zapovjednici nadali su se da će taj napad isprovocirati odmazdu izraelskih obrambenih snaga. Ta odmazda trebala je dovesti do reakcije arapskih država i tako je trebao izbiti rat u kojem će država Izrael biti poražena i zbrisana sa zemljovida bliskog istoka. Eksploziv postavljen na crpku nije eksplodirao, a palestinske gerilce na povratku iz akcije uhitila je libanonska policija. Ali taj, 31. prosinca 1964. učit će u palestinsku povijest. Bila je to prva akcija komandosa Al-Fataha, palestinske političke i vojne organizacije, osnovane krajem 50. godina 20. stoljeća. Nakon akcije, tada 35 godina stari inženjer pod rjetlom iz Gaze objavio je priopćenje u kojem je naglasio da ta akcija pokazuje nužnost Svetog rata i da ona uzdiže snove arapskih revolucionara od Atlanskog oceana do Zaljeva. Naziv al fatah nastao od arabskih početnih slova naziva pokret nacionalnog palestinskog oslobođenja čitanog unatrag. A ime tog inženjera je Jaser Arafat. Do kraja 60-ih, fatah je pod vodstvom Jasera Arafata i Kalila al-Wazira, poznatog i pod imenom Abu Džihad, izrastao u najmoćniju palestinsku organizaciju. Tom dvojcu još se tijekom 50-ih pridružio i Salah Kalaf, poznati pod nadimkom Abu Iyad. Ali za PLO teški su dani došli 1967. godine. Tijekom šestodnevnog rata Izraelske obrambene snage spektakularno su porazile vojske Egipta, Jordana i Sirije. Izrael je osvojio Sinajski poluotok, pojaz Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan i Golansku Visoravan. U Kraljevinu Jordan nakon tog rata došao je veliki broj palestinskih izbjeglica s okupiranih područja. U tim izbjegličkim logorima PLO je organizirao svoje baze. Iz njih je napadao Izrael. A izraelske odmazde i palestinsko miješanje u jordanske poslove doveli su do Crnog Rujna, kada je vojska odana kralju Huseinu protjerala PLO iz Jordana. Godinu dana prije Crnog Rujna na čelo PLO-a došao je Asar Arafat. Nakon Jordana... Pa je Loje izabrao Libanon Za novu bazu u borbi protiv Izraela. Arafat je poručuje svijetu Ključevi za rješenje Bliskoistočnog problema Ostaće i dalje u palestinskim rukama Domoljno je da nas ostane i 10% Mislim na oružane snage Koje se neće dati podrediti Koje neće dati oružje Jer tisuće pušaka nalaze se u našim rukama Zar je netko mogao pomisliti Da će palestinski oslobodilački pokret Stati nakon pokolja u amanu Da, pretrpjeli smo teške gubitke a koja ih revolucija ne trpi? Nema naroda koji svoju revoluciju nije platio visokom cijenom. Godine 1971. osnovan je Crni ruje Službeno to je bila disidentska organizacija. Zapravo, Crni ruje osnovan je od vodstva plo kako bi izvodio najkrvavije napade protiv Izraela i Jordana. U studenom teroristi crnog rujna u Kairu su ubili Jordanskog premijera dok se vraćao u hotel sa zasjedanja Arabske lige. Nakon što su ga ustrijelili, jedan od ubojica kleknuo je i napio se premijerove krvi vičući da on i njegovi drugovi pripadaju crnom rujnu. Crni rojan je nastao kao posljedica masakra koje su napravili od Danci, a njega glavni cilj je bio Izrael. U tom trenutku oni imaju militantnu viziju o tome da se Izrael uništi, da se židovi bace u more, iako je to već onda bilo, naravno, nerealno, ali da će ti stalnim ubodima, poput osa ili pčela, Izraelu nanositi osjetne gubitke, kompromitirati ga u svijetu i prisiliti na neke ustupke. Sad su imali formalni razlog, izvolite se povući na granice od 67. godine, a onda ćemo mi prestati sa terorom. Izrael je jedva dočekao da proširi teritorij, jer je nakon Lipanskog rata 67. dobio stratešku dubinu. Više nema bombardiranja stopovima sa minobacačima, jedino s dalekometnim raketama. Avioni onako ne mogu doći. Njemačka akcija oslobađanja talaca izazvala je, je kod izraelske premjerke Golde Meir uz nemirenost. Javno je pohvalila njemačke vlasti zbog odlučnog nastupa i pozvala je ostale vlade da ne pregovaraju s teroristima. Ali privatno izraelska premjerka bila je razočarana neuspješnom akcijom oslobađanja talaca. Uz to, tijela petorice poginulih terorista isporučena su Libiji, gdje su primljeni kao heroji i pokopani su sa svim vojnim počastima. Od svih arapskih zemalja jedino je kraljevina Jordan osudila napad na sportaže. Kralj Hussein nazvao je napad divljačkim zločinom protiv civilizacije koji su smislili bolesni umovi. Njemačka vlada uhitila je trojicu terorista, ali 29. listopada 1972. teroristi su oteli lufthanzin Zrakoplov i u zamjenu za putnike tražili puštanje te trojice. Njemačka vlada pristala je na taj zahtjev. Trojica su doputovala u Libiju gdje su dobila veličanstven doček i gdje su odmah po sljetanju održala konferenciju za novinare na kojoj su dali svoje verzije napada na sportaše. I Golda Meir i njezini najbliži savjetnici odlučili su Da se Izrael sam mora osvetiti za napad na sportaša General Aharon Jariv, premijerkin savjetnik za prototerorizam Ovako je objasnio razloge za donošenje te odluke. Nismo imali izbora Morali smo ih zaustaviti i nije bilo drugog načina Na to nismo previše ponosni Ali to je bilo pitanje čiste nužde Pribjegli smo od starom biblijskom načelu oko za oko Tom problemu pristupam ne s moralne točke gledišta, već bez obzira kako to može tvrdo zvučati iz gledišta rezanja troškova. Mogu se upitati koja je politička dobrobita od ubijanja jedne osobe? Hoće li nas to dovesti bliže miru? Hoće li nas približiti u razumijevanju? U većini slučajeva mislim da neće. Ali u slučaju crnog rujna nismo imali izbora i to je upalilo. Je li to moralno prihvatljivo? O tome možemo raspravljati. Je li bilo politički nužno? Bilo je. Izrael je imao gotove snage da izvrši osvetu. Po onoj starozavjetnoj oko za oko, zub za zub. I Izrael je smatrao da je to jedini jezik koji druga strana razumije i poštuje. I da bi bilo, ako on ne reagira, ovi će smatrati, palestinci, da je on slab. I što je napravio? Odlučio je likvidirati zapovjedni lanac, ali srednji, ne najviši. Abu Iada i Abu Džihada je ostavio Jarafata za kasnije. On je izveo seriju atentata, ubio je 13 palestinaca, od toga najviše su poginuli u Francuskoj, u Parizu, ostali u Ateni i na Cipru. Različitim metodama. Po 15 metaka u tijelo i glavu, u izjednode zasjedi, zatim čovjek digne telefon u svom stanu kojem zvodi, zvoni, odleti u zrak, dogovori se sa svojom vezom palestinskom, da će ga neko zvati na telefonsku govornicu tu i tu njega se zove na telefonsku govornicu a u slušalici i ono aparatu je mosat podmetnu eksploziv a dalja metoda bila ubijanje snajperima podmetanjem i naravno podmetanje eksploziva pod automobila i onda zdaljena se on aktivira Izrael je uz vojne osobe birao i diplomatske predstavnike i također intelektualce koji čak neki od njih nisu imali veze sa crnim rujnom, ali su aktivno podržavali a, palestinsku stvar na diplomatskom i, i ostalom planu. Zanimljivo je da je polovica od ovih palestinaca koji je ubio, ili su radili, oni su radili, bili časnici za vezu sa francuskom kontraobavištenom, protobavištenom službom DST, a ovi drugi su radili sa Cijom. Formalno pod razlogom motiv je bio da se recimo pripremi Arafatov govor u jedinjenim narodima, neke logističke veze, humanitarna pomoć i slično. Izrael je bez milosti, iako je znao za te veze, da zapravo rade za Francuze, on ih je likvidirao, čak upravo zbog toga. Prvi odgovor države Izrael na napad na sportaše bio je klasičan. 75 zrakoplova izraelskog ratnog zrakoplovstva napadlo je položaje PLO-a u Siriji i Libanonu. Izraelska vojska prodala je u Libanon kako bi uništila logore u sjevernu granicu Izraela. Pored tog klasičnog odgovora premijerkin kabinet spremao je i drugi. General Aharon Jariv postao je savjetnik za protuterorističke akcije premijerke Golda Meir. Jariv, šef Mosada Zvi Zamir i Golda Meir uvjerili su kabinet da je potrebno utemeljiti poseban komitet koji bi se bavio prototerorizmom. Na čelo komiteta postavljeni su Golda Meir i ministar obrane Moše Dajan. Komitet je dobio ime Komitet X. Šef Mosada odabrao je iskusnog agenta Majka Hararija za koordinatora posebnih tajnih skupina koji su trebale ubiti članove crnog rujna. Harari je radio s Abrahamom Gemerom, koji je službeno bio prvi tajnik izraelskog veleposlanstva u Parizu. Mosad je u Parizu organizirao bazu za operacije u Europi. Ljudi za te ubilačke skupine novačeni su iz Mosada i iz izraelskih obrambenih snaga. S moralnog stanovišta, kod sa nema dvojbi. To je legitimno, ako je Arafat rekao da je terorizam uži pojam rata, onda smo mi u ratu, onda vi nemate, nemate se zašto žaliti. S druge strane, cijelu operaciju je organizirao i vodio Mossad. Obavještajna to je služba glavna, njih službeni naziv Mosada ta kratica, to znači središnji institut za obavištajna djelovanja i specijalne operacije. Mosad ima nekoliko odjela od kojih je ovaj za specijalne operacije bio najtajniji i najbolji. On je novačio isključivo iskusne vojnike, ali iz čega? iz padobranskih postrebi i za onoga što izraelci zovu sajaret. Sajaret na hebrejskom i vritu modernom znači izvidžač. Znači iz specijalnih postrebi koje su obučene da djeluju na velikoj dubini neprijatetske teritorije, da odlaze za inozemstvo. Svaki od njih govori dva do tri jezika, ako operira kod palestinaca arapski obvezatno i naravno u Europi. To su vojnici je zadatak da izviđaju neprijatelja kako bi se on likvidirao. I ti odredi su nazvali Kidon odredima, Kidon znači bajonet. Njihov zadatak je jedino likvidirati neprijatelja. Bez obzira na kojem se ovom kontinentu nalazi. Ali zašto su to Izraelci mogli raditi? To čak velike službe su uh, zaziralo toga jer je to moglo, uh, akcija je mogla i ne uspjeti. Prvo, za savršeno planiranje, dugi rat, u Mosacu se uvijek primali samo intelektualci, ljudi koji su završili fakultete i vojnu obvezu. Znači, vojno su morali biti sposobni i onda su još imali obuku od 18 do 20 a, mjeseci. Oni su svoje ljude izučili, e, stvorili su te, te Kidon postrojbe, Sarajet postrojbe, znate zašto? Da pohvataju i poubijaju bivše naciste još sredinom 50 godina. I Eichmann je pao, koji je bio doista najvećaj ulov, a koji je najbolju sigurnost svih. On se toliko dobro maskirao da ga je Izrael tražio 12 godina. Nije ga mogao naći. Njegova maska je bila savršena. Znamo svi tu priču. U Argentini je službenik potpuno nikad politikom se prestao baviti i slično. I tako su svi, i Mengele i ostali. Oni su uz Eichmana uhvatili ili ubili još dva desetak nižih nacista koji su zaista Eichmannom radili Mengele im je dva, tri puta za dlaku iz Maka, a svi su bili uglavnom u Latinskoj Americi. I ti ljudi su potpuno tajno, zamislite, djelujući po dvije godine, živeći u Buenos Airesu, u Uruguay, u Chile, koji su čak se predstavljali da su ili španjolci ili su latinoamerikanci, znači svi su još morali znati španjolski, oni su lovili ili likvidirali naciste. I imali su bazu. I zato se Izrael usudio to napraviti. Godine 1970. Izraelski kabinet je generala Arjela Šarona za vojnog zapovjednika u Gazi. Njegova je zadaća bila ugušiti djelatnost Palestinske oslobodilačke organizacije u pojasu Gaze. I Šaron je počeo metodično proganjati pripadnike PLO-a. Kako je to radio opisao je Jeffrey goldberg novinaru New Yorkera. Uvijek morate smišljati nove stvari. Jednom smo zarobili libanonski ribarski brod. Napunili smo ga libanonskom hranom i novinama i ukrcali smo na njega vojnike koji su govorili arapski i bili odjeveni kao arapi. Brod je pristao uz obalu Gaze i palestinci su ih sakrili. Oni su mislili da su to njihovi ljudi, bjegunci, a mi smo ih progonili kao da su oni teroristi koje mi tražimo. Palestinci su ih odveli na susret s važnom skupinom terorista koja se nalazila na sjeveru pojasa Gaze. Kad je došlo do susreta, naši su ih vojnici ubili. I tada smo ih evakuirali iz Gaze. Morate smišljati takve stvari, morate biti kreativni. Izraelske sigurnosne službe pokazat će svoju kreativnost 10. travnja 1973. Tada su pripadnici postrebe Sajret Matkal, poznate i pod imenom izvidjačka postrebe glavnog stožara broj 269, zajedno s padobrancima i postrebama S13 i 707, izveli spektakularnu akciju u Beirutu. U akciji su sudjelovala i dva buduća načelnika Izraelskog glavnog stožera. Amon Lipkin Šabak bio je s padobrancima, a drugi budući načelnik glavnog stožera, koji će povijest Izraela još i uči kao najodlikovaniji vojnik i kao predsjednik vlade, bio je u Sajaretima. Uz njih u akciji je sudjelovao i Jonatan Joni Netanyahu koji će tri godine kasnije voditi glasoviti prepad na MTV. Naime, neke osobe koje znamo da, e, danas, koje su nam e, poznate, a to je Ehud Barak, premijer izraelski kas i prije toga slavni general, bio je pripadnik ovih Sajaret Kidon odreda. Naime, Izraelci su formirali od te specijalnih e, odreda Mossada, e, su napravili ekip koja je glumila hippije. Oni su bili ono doba, to je bilo aktualno, i e, Libanonci su zbog turističkih razloga, prodaje droge njima i slično, spuštali su ih da dolaze. I oni su jednostavno normalno iskrpcali se gumenim čancima, preobukli se s gitarama, e, flautama, glumili su Jana Andersona, Djetro Tale, svirali, čak su ih ovi slušali. U biti, skupina izraelskih sa je došla u glavni stožer, ubila je šefa operacije Crnokrujna, Ubila je šefa obavištene službe tada, PLO-a, zamjenika od ovoga Abu, Abu Iyada i ubila je glasnogovornika PLO-a i još 47 drugih uh, palestinaca. A Ehud Barak je bio glumio ženu, bio je na našminkan kao djevojka i još nekoliko njih, žene nisu imale unutra izraelske vojnikinje, ali sve su obavili muškarci i time Izrael želio pokazati da je on nedostižen u tim operacijama, međutim taj efekt je bio samo kratkoročni jer palestinci su uvijek odgovorili nečim drugim, još možda surovijim i krvavijim, ali samoubilačkih operacija onda nije bilo. Ovijest Mosada ne sastoji se samo od spektakularnih uspjeha. Početkom 1950. godine Sjedinjene američke države počele su na Veliku Britaniju vršiti pritisak da se povuče sa Suvijskog kanala. Godine 1952. takozvani slobodni častnici pod vodstvom Gamala Abdala Nasera izvali su u Egiptu državni udar i svrgli su s vlasti kralja Faruka. Sjedinjene države smatrali su da bi povratak kanala Egiptu mogao umiriti Nasera, a onda i cijeli bliski istok. U Velikoj Britaniji naravno taj prijedlog nije bio po volji, a niti Izrael nije smatrao britansko vraćanje sudetskog kanala dobrim potezom. I u ljeto 1954. pukovnik Benjamin Gibli, načelnik Amana Izraelske vojne obavještene službe, pokrenuo je operaciju pod kodnim nazivom Suzana. Prema povisničarki Šabtai Tevet cilj operacije je bio. Podkopati povjerenje Zapada u egipatski režim akcijama koje bi zazvale nesigurnosti dovele do uhićenja, demonstracija i dijela osvete. Umješenost Izraela u te akcije trebala bi ostati tajna. Obavještajni tim trebao je izbjeći otkrivanje kako bi sumnja pala na muslimansko bratstvo komuniste, nezadovoljnike i lokalne nacionaliste. Tim koji je trebao izvesti te operacije zvao se Postrojba 131. Ona je postojala od 1948. i za nadzor nad njom sporili su se Mosad i Aman. Operativce te postrojbe unovačuje u Kajru izraelski obavještajni časnik Avram Dar. Postrojba se sastojala od egipatskih židova. Aktivirana je u proljeće 1954. 2. srpnja 1954. godine poštanski ured u Aleksandriji napadnut je zapaljivom bombom. 14. srpnja u Aleksandriji i Kairu napadnute su knjižnice Informativne agencije Sjedinjenih američkih država i jedno kino u britanskom vlasništvu. Bombe su bile kućne izrade. Sastojale su se od vrećica s kiselinom koje su postavljene iznad nitroglicerina. Bombe su bile postavljene u knjige i ostavljene su na policama prije isteka radnog vremena knjižnica. Nakon nekoliko sati kiselina bi progrizla vrećice i bombe bi eksplodirale. Bombe su napravile malenu štetu i nisu nikoga ozlijedile. Ali egipatske vlasti uspjele su uhjetiti Roberta Dasu, pripadnika postrojbe kojemu je bomba eksplodirala u džepu. U njegovom stanu pronađena je oprema za izradu bombi i imena svih umješanih u te akcije. Nekoliko je sumnječenih uhićeno i suđeno im je u Kajru. Suđenje je navidjelo i operacije izraelskih obavještenih službi. Taj afera dovela do krize izraelske vlade. Ugled države Izrael je pao, a egipatski židovi našli su se u teškoj situaciji. Dvije godine kasnije, kada je izbio drugi arapsko-izraelski rat, 25 tisuća židova protjerano je iz Egipta, a njih oko tisuću završilo je u zatvorima. Godine 1973. Mosad će napraviti još jednu veliku grešku. Tu se desila jedna od najgurih grešaka u povijesti e, Izraela, a to da je u Lillehammeru u Norveškoj pogrešno identificiran čovjek. Prvi čovjek je bio Abu Daud, njega nisu uspjeli ubiti. Gonili su ga po cijele Francuskoj, bježao je Alžir, otišli su čak u Alžir. Poslali su specijalnog agenta orijentalnog židova da ga likvidira i zmakovi. Znate gdje je otišao? U Varšavu. U Varšavi 81. Mosad vrši atentat sa svojom trojkom. ovaj je uspio priživjeti. I ostao je živ. Ali njegov zamjenik Ali Hasan Salameh, je bio glavna meta. Taj je čovjek bio izvršitelj operacije u Mihanu. Njega su svakako željeli likvidirati. I Mosad je gledajući slike Hasana Salameha i e, dobivajući informacije o cijele svoje agunturne mreže širom Europe, konačno dobio MIG iz Norveške, enoga sakroje se u Norveškoj, običan je konobar, radi u Hameru u jednom malom skijalištu, jednom malom gradiću i Mosad je poslao, poslao šest svojih najboljih operativaca. Oni su dočekali čovjeka, Ahmeta Bušikija, Marokanca, koji nije imao veze sa ovim sa Hasanom, Abu Hasanom Salamehom, a on je bio jako sličan. Kasnije u literaturi, a i sada ova istraživanja koja su vršenja u Izraelu, a iz palestinski strale pokazali su tu slično. Zaista su bili antropološki, skoro isti razlika, minimalna ovaj. Oni su ga dočekali i ispalili su mu u tijelo 13 smrtonosnih metaka. Zatim su otišli u hoteli, čekali da se rasprše. Norvaška protiobjevištena služba preko NATO-a, znači neko je ih je pratio, da li amerikanci koji su bili strašno bijesni što oni ubijaju palestince koji drže, oni drže na vezi, ovaj, a, su im napravili stupicu, uhapšena su sva šestorica i svaki su, svi su dobili po pet godina zatvora. U Izraelu je nastao šok. I onda se zaista postavilo pitanje da li ovu goldinu listu treba gurati do kraja. Gurali su je do kraja. Dok se Mosad nastoja osvetiti za napad na izraelske sportaše, na Bliskom istoku spremao se novi rat. Godine 1969. Muhammed Hussein Heikal, bliski Naserov suradnik, objavio je članak u Al-Ahramu poluslužbenim novinama. U tom je članku ocrtao rat kojeg će Egipat započeti u listopadu 1973. Ne govorimo o pobjedi u ratu, već govorimo o tome da porazimo neprijatelja u jednoj bitki. Bitka o kojoj govorim je recimo ona u kojoj bi arapske snage mogle uništiti jednu ili dvije izraelske divizije, zbrisati između deset i dvadeset tisuća izraelskih vojnika i prisiliti izraelsku vojsku da se povuče s položaja koje sad drži na položaje koji su bili nekoliko kilometara dalje. Takva bi bitka uništila mit koji nam Izraelci nastoje utisnuti u naše glave. Mit da je izraelska vojska nepobjediva. Mitovi imaju velik psihološki učinak. Takva bi bitka otvorila izraelskim građanima oči i uništila učinke koje su ostavile bitke iz 1967. godine. Nakon tih bitaka, izraelsko društvo počelo je vjerovati da je izraelska vojska u stanju potpuno ih zaštiti. Jednom kada se potresi to vjerovanje, jednom kad izraelsko društvo počne sumnjati u sposobnost da se zaštiti, ukrenut će se niz reakcija koje mogu imati dalekosežne posljedice. Tijekom šestodnevnog rata izraelske obramene snage spektakularno su porazile vojske Egipta, Jordana i Sirije. Izrael je osvojio Sinejski polotok, pojas Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan i Golansku visoravan. Šest godina kasnije Anvar al-Sadat, Nasarov nasljednik, odučio je poništiti posljedice te spektakularne izraelske pobjede. A Jom Kipur, najsvetiji židovski praznik, egipatska i sirijska vojska napale su Izrael. Napad je potpuno iznenadio državu Izrela. Veliki broj izraelskih vojnika bio je na odboru. Egipatska vojska počela je napad snažnim lazevima vode iz velikih crpki. Izraelsku obrambenu liniju, nazvanu po generalu Haimu Barlevu, sačinjavao je veliki zid od pijeska koji je trebao biti nepremostiva prepreka egipatskim tenkovima i vojnicima. Voda iz snažnih crpki odronila je dijelove zida i kroz te prolaze jurišale su elitne egipatske jedinice. Noć prije napada, egipatski ronioci zabetonirali su kanale kroz koje je izraelska vojska u slučaju egipatskog napada namjeravala ispustiti zapaljivu tekućinu u suezki kanal i zapaliti ga. Izraelski ministar obrane Moše Dajan izjavio je da se Izrael bori za opstanak. Prvog dana rata na Golandskoj visoravni sirijski tenkovi gotovo su uništili jednu izraelsku oklopnu brigadu. Neki su smatrali da je Izrael dočekao nespremno taj napad zbog toga što se Mosad isključivo posvetio hvatanju članova crnog rujna. Izraelske obramene snage pretrpjele su gubitke kao nikad do tada, ali uspjele su se oporaviti. Izraelske oklopne kolone prešle su preko Suezkog kanala i stupile na Afrički kontinent. Opkolile su Egipatsku treću armiju. Na sjeveru Izraelska vojska napredovala prema Damasku. glavni grad Sirije mogli su dosegnuti dalekometni topovi Izraelske vojske. U godini tog rata rasformiran je i Crni Rujan. Te godine Jaser Arafat zabranio sve terorističke napade izvan Izraela i okupiranih teritorija. Ali Mosad nije stao s osvetom. Kad je izbio Jom Kipur rat u listopadu, listopadski rat 73., Crni Rujan je raspušten. Arafat je raspustio Crni Rujan, ali Izrael, duga ruka Izraela nije zaboravila na njih. Ali Hasan Salameh je ubijen, zapravo na njega je izvušen atentat u Bejrutu, Uh, u sječnju 1979. godine, čak usred uh, građanskog uh, rata, uh, njegov blindirani teški automobil koji je dobio od Amerikanaca je raznesen, tako da su glave njegovih telohranitelja bile na sve strane, on je, ekstremiteti su mu razneseni, ali nekim čudom je ostao živ i onda je bio praktički vegetirao je, bio je u nekakvoj privatnoj klinici, da bi ga onda, kad je Izrael 82. godine došao do Beiruta, osvojio neka predgrađa, kršćani njihovi maronitski saveznici, uz ono što su napravili u Sabri i Šatili, one e, pa, palestinske civile, ubili i ovoga e, Salameha. Ali to nije bilo dosta. Zadnji je ubijen čovjek koga su Izraelci sumnječili da, da je bio u mreži e, crnoga juri, rujna, to je bio e, Atef Seiso, agent zapravo, suradnik francuskog DST-a, službeni predstavnik PLO-a, njihov častnik za vezu, između francuske države i palestinske oslobodilačke organizacije, on je usred e, Pariza bio e, izrešetan, e, upravo zato što su Izraelci smatrali da je, kak ne mogu doći do Abu Dauda, onda će ubiti njega, jer je on bio pomoćnik Daudov uh, pomoćnik. Nakon Jom Kipurskog rata nastupilo je primjerje između Egipta i Izraela. Na Jordansko-Izraelskoj granici odprije vladalo primjerje. Primjerje će nakon sporazumu u Camp Davidu prerasti u mir. U zamjenu za mir Izrael Egiptu vratio Sinaj. Ali bojište se premistilo na sjever. Nakon izgona iz Jordana, palestinska oslobodilačka organizacija i njezine frakcije otišle su u Libanon. U toj zemlji od 1975. vladao građanski rat, a na jugu Libanona nastao je takozvani Fatah Land, zemlja u kojoj je vladao Fatah, najjači palestinski pokret pod vodstvom Jasar Arafata. A iz Fatah Landa stalno je napadan Izrael. U Ožujku 1978. 13 terorista i jedne od frakcije unutar ploa iskrcalo se na jednoj plaži kod Tel Aviva. Teroristi su zarobili autobus pun putnika. Ubili su njih 35, ranili još 70 teror ljudi. Uz putnike iz autobusa nastradali su i ljudi koji su se zatekli na plaži gdje su se iskrcali teroristi. Izrael je odgovorio operacijom Litani, vojnim prodrom 30 km duboko u Libanonski teritorij. Operacija je ubijena oko 300 tinjak palestinskih komandosa. Do 1982. nastavljeni su upadi Pejelova u Izrael. Godine 1980. teroristi Pejelova upali su u dječi vrtiću u Mizgav am Kibucu i uzeli za taoce devetero male djece. Sljedeće godine dva su pripadnika Pejelova pokušala balonom prijeći iz Libanona u Izrael. Obojica su ubijena. Uz upade nastavilo se raketiranje naselja na sjeveru Izraela. Godine 1981. izaslanih predsjednika Ronalda Regana, veleposlanik Filip Habib, uspio je dogovoriti primirje na izraelsko-libanonskoj granici. Ali nakon deset mjeseci primjerja ponovo je počelo raketiranje sjevera izraela U Londonu su palestinski teroristi i Zabu Nidalove skupine pokušali ubiti izraelskog veleposlanika. Izraelska vlada na čelu s premijerom Menahemom Beginom, ministar obrane bio je Ariel Sharon, odgovorila je operacijom Mir za Galileju. 6. lipnja 1982. godine u 11. sati po lokalnom vremenu, 211. brigada izraelskih obrambenih snaga pod zapovjedništvom pukovnika Elia Geve prešla je izraelsko-libanonsku granicu. Izraelska vojska došla je do Beiruta i blokirala je taj grad. Opsada Beruta bila je krva. Prema libanonskim izvorima tijekom opsade poginulo je 6.776 ljudi. Od njih 80% bili su civili. Pokolje koje je izvršila falangistička milicija u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila izazvali su potrese u izraelu Mnogi, pa i visoki vojni časnici smatrali su da je izraelska vojska trebala spriječiti taj pokolj. Pukovnik Eli Geva, čija je brigada prva ušla u Libanon, odbio je krajem srpnja 1982. zapovjed da topništvo njegove brigade otvori vatru na Beirut. Rat u Libanonu dokrećio je vladu premijera Menahema Begina, a uništio je i samog premijera. Ipak PLO je morao napustiti Libanon i vodstvo i najveći dio pripadnika te organizacije otišli su u Tunis. I onda je odlučio udariti ali sad su već bile likudovske desničarske vlade, što je činjeno izbog unutrašnjih razloga. Izbori dolaze, treba nekakav spektakl, Menahem Begin je, sjetimo se toga, kad je trebao pobijediti na izborima, jer više mu nisu mogli tolerirati da živi na staroj slavi zato što je sa Anvarom Sadatom postigao separatni mir, odnosno s Egiptom, Onda je on izveo napad na osiraka irački nuklearni reaktor savršenom preciznošću. Time je zapravo je Irak spriječen da, do, da obogačuje uran i da razvija atomsku bombu još u 81. godine, a kasnije vlade iza Menaheno benegina ove desne su odlučile udariti čak i po samom Arafatu. To je učinjeno 1985. godine na glavni stožer jasera Arafata u Tunisu. On je izbjegao smrt u razmak je bio nekih 15 sekunde. Kao iz ovog studija prešao je u drugu sobu. A oni su bombarde... izraelski avioni koji su doletili 2000, sa 2000 km daljene, parili tri lovca izraelska, sada veća američka naravno, F-16, su u brišućem letu a, stigli i spalili su laserski vođene rakete i bombe, međutim Arafat je uspio... Preživjeti ranjeno i ubijeno skoro 200 osoba, njegov, njegovi najbliži suradnici, ali s tim da su se Abu Iyad i Abu Džihad, oni su se izvukli. Nakon toga Izrael je odustao od likvidacije Jasera Arafata, ali je odlučio odrezati njegovu desnu i lijevu ruku. Abu Džihad sreo je 1951. godine Jaser Arafata dok je pohađao koleđ u Kajru. Zajedno su organizirali Fatah koji se spojio s manjim skupinama i tako je utemeljena palestinska oslobodilačka organizacija. Abu Džihad postao je drugi čovjek Peloa, samim tim postao je i Meta Mosada. Pored njega bio je i Abu Iyad ili Salah Kalaf. On je u Kairu studirao arapski i tamo je susreo Arafata. Abu Iyad bio je bliski Arafatov prijatelj. Njih dvojica zamalo su izbjegli smrt 1968. kada su izraelski ratni zrakoplovi napali izbjeglički logor kod Karameha u Jordanu. U Abu Iyadu Mosad je imao ogroman dosije, ali ono što ga je činilo posebno zanimljivim bilo je to da je on nadgledao akcije crnog rujna i da je on u Njemačku u pet Samsonite kofera unio streljivo i oružje koje je korišteno u napadu na sportaše. I tako je Mosad odlučio ubiti drugog i trećeg čovjeka, Peloa. To je bio Abu, Abu Džihad, Khalil Al-Wazir, poznati po tome, koji je upozna Arafata još 50. godina kad su studirali u Kajru, a drugi je bio Abu Iyad Salah Kalaf, također čovjeka koga je Arafat neobično cijenio i volio. Abu Džihad je vodio vojni dio, bio je borac praktički počeo od fedaina pa do je do generala i on je bio vrlo popularan među palestinskim borcima, imao je autoriteti i bio je zapravo Abu Džihat je bio prvi Arafatov narod. Da je ostao živ, vjerojatno bi naslijedio Arafate i Al-Fatah vjerojatno ne bi doživio ovakav izborni, izborni poraz jer je počeo se baviti politikom. Abu Iyad je opet vodio obavištenu službu i on je zadlaku izbjegao smrt 1973. Skoro na godišnjicu a, formiranja Izraela, kada je Izrael izveo zadnju spektakularnu akciju komandusku i likvidirao preko 50 pripadnika, a ne samo Crnoga Rojna, znači uoči nekoliko mjeseci kasnije počeo Listopadski rat, Izrael 1987. odlučio likvidirati Abu jada i Abu Džihade. Zašto? Zato što je u prosincu 1987. izbila prva intifada. Opći ustanak Palestinaca bez oružja, na Izraelce napadamo od djece od pet godina pa nadalje, samo s kamenjem i s pračkama. su izbacivali te projektile, sa molotovljivim koktelima, svaki dan, 24 sata dnevno, Izraelci moraju na zapadne obali do gazi doživjeti pravi pakao. Tako je i bilo. Godine 1988. u Tunisu se iskrcala posebna jedinica izraelskih obrambenih snaga. Smatra se da ju je vodio Moše Jalon, koji će 2002. godine postati načelnik stožera izraelskih obrambenih snaga. Postorba je krenula prema kući u kojoj je živio Abu Džihad sa svojom obitelji. Takav jedan oblik nesmrtonosnog otpora koji je Abu Džihad smislio je razgnjevio Izrael i on je odlučio ubiti ga ali između ostalo realizirati, staviti točku na ovu goldenu listu, jer je on bio na vrhu. I 1988 godine, Izrael izveo ponovo veliku operaciju u Tunisu, s podbornicama i transportnim zrakoplovima, padobranima, znači, i gumenim čancima. E, u Tunis, glavni grad, isti, imeni grad, iskrcala se opet Kidon, Kidon odrat Sajere, ali sad nije bio tu od barak nego e, ljudi mlađi, svi su bili perodjeveni u uniforme tuniške vojske, tuniške žandarmerije. Uključujući jedna ambulantna e, kola i jedna, e, nekoliko policijskih, originalnih automobila. Došli su do stana Abu, Džihad, Abu Džihada i pred njegovom ženom usred noći digli su ga iz kreveta, to su snimali na videokamere, e, poslije to Jica Krabin i ostali primjeri, su, primjeri i zamjenici su gledali Ubili su ga pred suprugom koja je bila, ona je bila ministrica, obnašala je nekakvu ministarsku funkciju u toj izbjegličkoj palestinskoj vladi. To je bio šok za Arafata, ali ubrzo je ubijen i uh, uh, Abu Abu Iat nakon Abu Džehada, ali to nisu napravili Izraelci, taj posao je za njih obavio Abu Nidal. Od terorista koji su napali izraelske sportaše, živ je najvjerojatnije ostao samo džamal Algašni. On se još krije, samo je dva puta istupio u javnosti. 1992. dao je intervju jednim palestinskim novinama i 1999. dao je intervju za dokumentarni film Jedan dan u rujnu. On tvrdi da još strahuje za svoj život. Ne zna se jesu li njegovog brata Adnana također sudionika napada ubili izraelski komandosi ili umrod umro od zatajenja srca. Tafik Tiravi, veteran PLova tvrdi da je i Muhamed Safadi živ, ali to nije potvrđeno. Od onih koji su planirali napad na životu je samo ostao Abu Daud. Godine 1996. država Izrael dopustila mu je dolazak u pojaz Gaze kako bi mogao sudjelovati na sastanku Peloa na kojemu je ta organizacija svoje povelje izbrisala članak u kojemu se tražilo uništenje Izraela. Abu Daud nije se pokajao zbog organiziranja napada na sportaže, govori Fran Višner, vojni analitičar. Kad su Goldu Meir pred smrt pitali, "Da li je bilo dobro?" izvršiti odmazdu za ono što je napravilo u Mihenu jer tada većina svijeta je bila simpatizirala Izraelce, židove ili napraviti to što je napravljeno uz grešku u Lillehammeru gdje je potpuno nevin čovek ubijen. Ona je odgovorila jednom drugom konstatacijom koja je postala legendarna i u Izraelu često to citiraju i koja je u suštini točna. Ona je rekla, možemo vam oprostiti u poroci Arapima, možemo vam oprostiti sve, i to što ste, nas, što ste nam rušili domove, ubijali našu djecu, prijetili da ćete nas baciti u more, ali vam nikada nećemo moći oprostiti što ste nas presilili da se ponašamo poput vas. Da na vaš terorizam odgovorimo državnim terorizmom. I mislim da da, da je to točno. Thank <laughs> you. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Srđan Nogić, a u redi i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.